Az operában Néhány órás szünet után a szárnyas bombák újra tízesével és huszasával hultak Londonra. Sokkal leköltöztek a pincébe, de a merészebbek még mindig dacoltak a veszéllyel. Az opera sem szüntette be előadásait, és a nézőtér estéről estére megtelt közönséggel. Craig is ellátogatott a kiváló műintézetbe, ahol már annyi szép estét töltött. Azt azonban nem gondolta, hogy ezúttal élete egyik legszebb és legizgalmasabb kalandja vár rá. Az operaházban az Istenek alkonya szerepelt műsoron. A londoniak gyűlölték a harmadik birodalmat, de wagner a nagyszerű zeneszerzőt, most is szerették. A komor vallaha már lángokban állt, és a zenekar az utolsó akkordokat játszotta, mikor egészen váratlanul megszólaltak a légvédelmi szirénák. A FAU-1 és FAU-2 megjelenése óta először történt, hogy német nehéz bombázók jelentek meg a város fölött, mintha csak a Luftwaffe azt akarta volna dokumentálni, hogy még megfelelő tartalékokkal rendelkezik. A függöny összecsapódott, és a közönség levonult az óvóhelyekre. Alig jelezték a szirénák a veszélyt, már is robbantak az első bombák. Tűzeső húta lá a magasból, és a városban sorra gyulladtak ki az épületek. A motorok dübörgésébe élesen hasítottak bele a légvédelmi ágyuk dörrenései. Tragikus éjszaka volt, méltó az égő vallahához. Az óvóhelyen különös társaság gyűlt össze. Frakkos urak, estei urahás hölgyek, munkások és munkásnők. A tagjai is megjelentek a bolt éves pincében, sőt, az opera szereplői is. A félszemű Hagen, a páncélos Brünnhilda és a szőke Siegfried. Valamennyien ott álltak a csillogó páncélban, sárnyas sisakkal a fejükön, mint egy régen letűnt mitológia megelevenedett talakjai. Kint egyre fokozódó erővel tombolt a harc, felcsaptak a lángok és sorozatosan robbantak a bombák. Lodge, a háború és a tűz istene ismét elemében volt. Az óvóhelyen csak tompítottan lehetett hallani a detonációkat, az emberek halkan folytottan beszélgettek. A hölgyek azonban most sem tagadták meg magukat, és kíváncsian méregették a fiatal hőstenort, aki Szygfried szerepét énekelte. Szép homloka van, mondta egy csomtos arcú szőkenő. Az alakja remek, állapította meg az ismert bankigazgató felesége, aki majdnem minden este az operában ült, és különösen a tenoristák iránt érdeklődött. Krék csak félfüllel hallgatta a megjegyzéseket, figyelmét lekötötte az a fiatal, kékszemű és szőke lány, aki ijjátan kuporgott a vasajtó közelébe, és minden nagyobb csattanásra ilyetten felfigyelt. Az arca szinte gyerekesen bájos volt. Gőte képzelhette ilyennek grécsent, mikor a faust sodait először papírra vetette. A riporter még sohasem volt komolyan szerelmes, és mindig nevetett azokon, akik állítólag első pillantásra beleszerettek valakibe. És most mégis hevesebben dobogott a szíve, ha a tekintete a lány riak pillantásával találkozott. A lány fehér arcán két könycsebb gördült végig, és amikor megint felnézett, krég már mellette állt. – Miért sír? Si? – kérdezte a férfi halkan. – A szüleimet féltem. A múltkor is eltalálta házunkat egy bomba. Akkor nem történt nagyobb baj, csak a tető égett le. – Igen, nagyon féltem a szüleimet. Öregek, makacsok és kényelmesek. Soha sem tudom rávenni őket, hogy lemenjenek az óvó helyre. Inkább a veszélyt választák, mint a sok lépcsőt. Ne sírjon, mondta az újságíró. Nem lesz semmi baj. Bizonyára ismeri a régi közmondást. A villám sohasem csap be kétszer ugyanarra a helyre. Reméljük, hogy a bomba is ilyen. A lány elmosolyodott. Köszönöm a kedves szavait. Engedje meg, hogy bemutatkozzam, mondta Craig. Szükségtelen. Magát mindenki ismeri a városban. Ó, oh, ez túlzás, pirult el a riporter. A rádióban sokszor hallgattam az előadását, senki sem tudja olyan meggyőzően hirdetni Anglia győzelmét, mint maga. A német rádió hírmagyarázója túl tesz rajtam, vallotta be Craig. Ha őt hallom, akkor valóban hiszek a győzelmünkben. Rugalmas elszakadás, eredményes visszavonulás, megtévesztő kiürítés. Ezek azok a hangzatos jelszavak, melyeket egyre gyakrabban hallani náluk. Craig elhallgatott. Az épület megremegett egy szörnyű robbanástól. Ez egészen közel volt, ijedezett a lány. Talán egy öreg lámpa oszlopot talált el a bomba, tréfálkozott a férfi. Messziről még mindig értesen hallatszott a repülőgépek búgása, de az aj egyre halkult. Megenged egy kérdést, szedte össze minden bátorságát a riporter. Tessék! Van már vőlegénye? Hogy kérdezhet ilyesmit? pirult el a lány. – Van vagy nincs? – Nincs, de a többi nem érdekel, vágott közbe a férfi. – Ebben a pillanatban számomra ez a legfontosabb. Összemosolyogtak. A lány zavartan, a férfi boldogan, és egy pillanatra mindketten elfelejtették az éjszakai ütközetet. A ma egyébként fokozatosan elhalkult, és végül is csönd lett. – Egy pillanatra megnézem, hogy mi van kint – mondta rég, azzal felsietett a lépcsőn. Boldog volt, életében talán először. Soha sem gondolta volna, hogy légvédelmi pincébe találja meg azt a nőt, érdemes élni és dolgozni. A lépcsőházban is csend volt, de amikor az újságíró kilépett a Sötét utcára, ismét elkezdődött a tánc. Újra felhangzott a bajlóslatú búgás, mely a gépek közelettét jelezte. A hang még halk volt és sejtelmes, mégis megremegtette az embereket, akik már azt hitték, hogy a veszedelem elmúlt. A fények változása annyira lekötötte a férfi figyelmét, hogy elfelejtett mindent, még a fehér arcú tekintetű lányt is. Hirtelen megdördültek a légvédelmi ágyuk. Az ég kivilágosodott, majd újra elsötétedett. A fényszórók legyező alakba kinyíltak, majd újra összecsukódtak és keresztezték egymást. A fények játéka egyre borzalmasabb és szebb lett. A reflektorok kialudtak, majd újra felragyogtak, a vadászrepülők színes fényjeleket adtak a légvédelmi ütegeknek, és egy-egy rakéta sziporkázva robban szét a magasba. A nyomjelző lövedékek piros korál fűzére olyan magasra szállt, mintha csillagokat akarta volna elérni. A légelhárító ágyuk szakadatlanul ugattak, mint a dühös kutyák, és közbe-közbe felhangzott a bombák tompa dübörgése, és ez a hang leginkább a támadó tigris bőgésére emlékeztetett. A férfi eldobta a cigarettáját, már régen kialudta kezébe. Eszébe se jutott, hogy valaki várja a pincében, annyira elszokott attól, hogy törődjenek vele. A repülőgépek búgása egyre erősebb lett, a gépfegyverek kattogását is tisztán lehetett hallani. Világító gyertyák ereszkedtek le a magasból, az utca nappali fénybe fürdött. A férfi még mindig mozdulatlanul állt a kapu alatt. A levegő zengedté zúgott, mintha a valkűrök lovagolnának a felhők felett gondolta az újságíró, és merően nézte a vöröses fényt, mely az égő valhallát juttatta az emlékezetébe. Borzalmas légicsata tombolt a magasba. Az ércmadarat most már a város szíve fölött űzték, kergették egymást. A légcsavarok belregése összeolvadt a gépfegyverek kattogásával. A közelben egy bomba robbant, és rőtt lángja elhomályosította a rakéták fényét is. A légnyomás megremegtette az ablakokat, és egy ajtós sírónyi korgással fordult ki a sarkából. Nem megyek le, gondolta a férfi különös dacca, nem akarom megkezdeni az örökös bújkálást és rettegést. Egy második bomba is levágott, és most hallani lehetett az összeroppanó gerendák és legördülő kövek zaják. Frég! sikoltotta túl egy női hang a mesterséges égzengést. A férfi megremegett. Jól hallotta. Őt hívta egy kétségbe esett, és mégis édes női hang. Megfordult, és lerohant a lépcsőn, egyenesen az óvóhelyre. Éppen idejébe ért le, egy harmadik bomba csapott le, és pozdorjává zúzta a böltéves kaput, ahol a férfi anyi ideig állt. Az életemet mentette meg, mondta Krik a könnyes szemű lánynak. Nagy felelősséget vedd magára, mert ezen túl is törődnie kell velem. Nem gondolja? A légi riadó befejeződött. A tűzoltók hamarosan megbirkoztak a tűzzel, és amikor a riporter haza kísérte a lányt, már csak elvétve lángolt egy-egy háztető. Egyes utcákat elborították a romok, de a tisztogató munka már jabában folyt. Jótékony füst akarta el a megrongált házakat. A lány szíve ilyetten dobogott. Istenem, csak most segíts meg minket! Egy sarokhoz értek, ahonnan már látni lehetett a házat. Az utcán sokan álltak, Közöttük egy idősebb úr és egy fehér hajú asszony. – A szüleim! – sírt fel boldogan a lány. – Nincs semmi bajuk. – Ennek én örülök a legjobban – mondta Crégy. – Legalább azonnal megkérhetem a kezét a kedves szüleitől. – Ez… ez egy kicsit váratlan volt – pirult el másodszor is a lány. – Éppen olyan váratlan, mint a légi támadás – a férfi. A messzeségbe tűzoltó autók robogtak, de ők alig hallották a távoli zajt. A felfelcsapó fénye megvilágította fiatal, bizakodó arcukat. Krég másnap egy órával később ment be a szerkesztőségbe. A főszerkesztő mogorván fogadta. – Nos, mi van a maga optimizmusával? – kérdezte maliciózusan. Mit szól a tegnapi légi támadásokhoz? – Gyönyörű volt. – válaszolta a riporter merengő tekintettel. – Megőrült? – Nem, csak vőlegény vagyok. – vallotta be Craig szerényen. A főszerkesztő vonásai megenyhültek. – Gratulálok! Mikor lesz az esküvő? – Amint béke lesz. – Szóval évek múlva? Kréga a fejét rázta. Az Isten alkonya rohamosan közeledik. Sokkal gyorsabban, mint sem egyesek hiszik és a mi hajnal hasadásunk akkor kezdődik, ha valhallát elborítják a lángok. – Mi csödes ez? bosszankodott a főszerkesztő. – A tegnapi opera hatása, mondta ré, és ha legközelebb cikket írok a harmadik bőrodalomról, akkor a következő címet adom neki, az Istenek Alkonya. És ők volnának ennek a különös operának a főszereplői. Hitler, Goebbels, Göring, Himmler, a női főszereplő pedig Éva Brown. Éva Brown? töprengett a főszerkesztő. Ki is ez a hölgy? Erre inkább Adolf Hitler tudna válaszolni, mondta Kreg a világlátott riporter könyvletségével. Én csak annyit tudok, hogy a neve Éva Braun.